الذي بعثه الله تعالى بالقران ليكون للناس مبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا ومبشرا للمؤمنين بان لهم من الله فضلا كبيرا صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه والتابعين وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ثُمَّ أَمَّا بَعْضِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ Möhteram müsəlmanlar Bu yündə Allah subhanahu wa ta'ala Bize bu mübarək günü nəsib etdiyi üçün rəbbimizə sonsuz, hədsiz dərəcədə həmd və şükürlər olsun ki Bu gündə biz bu vaxtı yığışmışıq və Rəbbimizin kitabı olan Quran-ı kərimi öyrənməyə çalışmağa çalışacaq. Və bu bizim hamıs üçün bir şərəfdir və bir fəxrdir. Çünki Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm duyurur, Xayrukum mən təalləməl Qur'ana və alləməh Ümmətimin ən xeyrli insanları Quranı öyrənən və onu öyrədənlərdir Həmçinin Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm hədislərin birində belə buyurur ki, Əhlül Qur'an hum əhlülləhi və xasatuh Qur'an əhli Qur'an öyrənən tələbələr Qur'an öyrənməyə istəyən insanlar, ilm tələbələri Allahın xüsusi seçdiyi insanlardır. Və bu hər bir müsəlmana bir şərəftir və bir fəxrdir Və unutma ki, Qur'an-ı Kerim Rəbbin tərəfindən insanlara olan bir hidayət qapısıdır. Rəbbin tərəfindən bütün insanlara olan bir mərhəmət qapısıdır. Və cənnəti qazanmaq üçün açıq-aydın bir mesajlardan biridir. Və cənnəti qazanmaq istəyən varsa, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin dediklərini etmək istəyən varsa, Qurani kəlimə yaxınlaşsın. Qur'an əhlinə yaxınlaşsın, aldığı nəfəs Qur'an olsun və mən dünən qeyd etdim ki, hər bir müsəlman bacardığı qədər günün bir hissəsini Qur'ana ayırmalıdır. Ya oxumağa, ya onu əzbəlləməyə, ya onu məyyən bir hissədə, məyyən bir səviyyədə başa düşməyinə və bu müsəlman üzərində haqdır. Çünki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, İqra ul-Qur'an, Qur'an oxuyun. Ve bu bir emirdir. Tesəvvür et ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem səninlə üz-üzə durub və deyir, İqra ul-Qur'an, Qur'an oxu. Sen isə aylarla, günlərlə, illərlə Qur'an oxumursan, Qur'an üzrünü açmırsan, onun baresini düşünmürsen, onun tecvidi, əhkəmi, məhreci hakkında düşünmürsen, Və bu böyük bir, bir, bir müsbətdir. Və Quran oxumaq insanın həm dünyasına, həm də axirətinə böyük bir xeyirdir. Çünki insan Quran oxuyarkən mənəvi cəhtdən təmizlənir. Mənəviyyatı gözəlləşir, ibrət alır, sədirli olur, əxlaqını düzəldir. Qurani-Kərimdə olan peyğəmbərlərin sallallahu təala aleyhim ecmaîn hamsının həyatından bir ibrət alır. Və Qurani kərimdə çoxlu ibrətlər var, çoxlu xeyirlər var. Ona görə Peyğəmbərim sallallahu aleyhi və səlləm məhz Qurana oxumağa əmr etdi. İqraul Qur'an. Qur'an oxuyun. Dünyada olan faydalarından biri insan dünyada olarkən ibrət alır. Qəlbi təmizlənir, yumuşalır, əxlaqını təmizləyir, gözəlləşir, üzünə nur gəlir. Qiyamətdə isə Quran ona şefaatçi olur. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm buyurur İqra'u l-Qur'ana fə innəhu yəti yəvməl qiyaməti şəfiyan ləəshabin. Quran oxuyun çünki Quran qiyamət günü onu oxuyana şəfaətçi olaraq gələr. Sübhanallah. Şefaatçi olaraq gələr. Və əgər sevab qazanmaq istəyirsənsə əgər Allahdan cənnət istəyirsənsə və əgər qiyamət günündən qorxursansa o gün ki, Allah subhanə və teala Qur'an-ı Kerimə e o günü vəsv edəndə belə buyurur la uqsimu bi yevmil qiyamə and olsun qiyamətə və la uqsimu bin nəfsilləvvəmə and olsun o gün öz nəfsini qımayan nəfsə qışmançılır çəkən nəfsə ey Rabbim mən niyə Qur'an oxumadım, mən niyə namaz qılmadım, mən niyə müsəlmanlardan olmadım, mən niyə islamda olmadım deyən nəfsə Cəlalət diniz andıçır. insanu an najma azamə. İnsan ilə düşünür ki, insan elə fikirləşir ki, biz onun sümüyünlərini bir yerə yığıb onu təzdən qiyamət günü dirildə bilmərik. Bəla qadirin ala an suyyə banana. Biz hətta onun barmaq izlərini belə barmağında olan uçları belə barmaq uçlarını, barmaq izlərini belə diritməyə, xalq etməyə hazırıq. Qadiriz. Və bu da Qurani-Kərimin bir möcüzəsidir. 14 əsr bundan əvvəl Uca Rəbbimiz hər bir insanın barmaq izlərinin müxtəlif bir şəkildə olmasını Qiyamət surəsini 3-4-cü aylarında izah etmişdir. Müasir dövrdə açılıb ki, kəşf ediblər şəxalimlər, bütün insan orqanlarında hər bir orqan bir-birinə oxşa bilər, yalnız barmaq izindən başqa. Və Allah subhanədələ buyurur, Bələ qadirin, ələ ən müsəvvəyə bənənə, Biz hətta sizin və ya onların barmaq izlərini belə, yəni baxmayaraq ki, onlar müxtəlifdir, ayrı yarattıq, hətta onları belə dirirtməyə, xərq etməyə hazırıq. Subhanallah, Subhanallah il-Azim, bununla belə müsəlman Allahın kitabını oxumaq istəmir, bununla belə müsəlman Allahın kitabından uzaq gəzir və bu bir əmanətdir. Və Qurani kərimi mövcələrindən Allah Subhanallah buyurur, mərəcəl bəhreynə yəltəqiyən, Bəynəhumə bərsəxullə yadğiyən Biz sizin üçün iki dəniz yarattıq. Maracəl bəhreyni yəltəqiyən Və onlar bir-birindən qarşılaşarlar. Bəynəhumə bərsəxullə yadğiyən Və onların arasında bir həd var, bir səd var Və onlar bir-birinə qaçışmazlar. Başqa ayətdə isə furqan Furqandaysa Allah subhanətələ buyurur Həvə milhun ucaq Onun bir hissəsi, tuzluğu bir hissəsi şirindir. Və 14 əsr bundan əvvəl Allah subhanə və tealə Quran-ı Kerim möcüzəsini Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmə və onun ətrafında olan Ərəblərə və bütün müsəlmanlara indirdi. Halbuki heç kim bunun ayənin mənasını bilmirdi, başa düşmürdü. Və bu yaxınlarda Fransız ə, alimlərindən Kapitan Kusto bu gür, kəşfi kəşf etdi və bütün dünyaya çıxıb elan etdi ki mən böyük bir möcüzə tapmışam və dəniz iki dənizdir, biri istəsi şirin, biri istəsi duzğudur və onlar bir-birinə qarışmazlar. Onda müsəlmanlar dedilər Allahu akbar. Dedilər sadqa Allahu alazim. Sözün əslində Allah subhana ən düz deyəndir, ən gözəl deyəndir. 14 əsr bundan əvvəl elmin və elmin və texnologiyanın inkişaf etmədi bir dövrdə Uca Rəbbimiz Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem heç nə oxuya yaza bilməyən, yazabilməyən peyğəmbərimizə sallallahu aleyhi ve və sellema vahiy etdi. Maral bahreyn yeltaqiyan Sizin üçün iki dəniz yaratdıq. Və bu dənizlər bir-birindən qarşılaşarlar, amma bir-birinə qarışmazlar. Sen yine de bu ayetleri işittikten sonra Rabbimin kitabına eytinatsız yanaşsan artık özünden başka hiç kimi gınama. Ve Kur'an-ı Kerim bir emanettir. Bizim Müslümanların boynunda olan bir haktır, hüquqdür, emanettir. Ve kıyamet günü vallahi billahi tallahi bu emanete göre cevap verecek. Uca Rabbimiz buyurur, لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً أجرئ biz bu Qur'anı dağlara endirseydik dağlar bu Qur'anın Allah yanında olan kədir qiymətini bilib bilə bilə param parça olardı Lə rəəytəhu xəşəən mutəṣəddiʿən min xəşyətil ləh Allahın qorxusundan həmin dağlar paramparça olardı. Daş daşlığından paramparça olur. Daş daşlığından möhkəm bir şəkildə olmasına baxmayaraq Rəbbinin kitabı onlara nazil olunsaydı o dağlar titrir əsərdi, paramparça olardı. Amma insana nazlı oldu. Və həmələ həl-insən onu insan daşıdı. İnnəhu kəna zəlumən cəhulə. Həqiqətən o, özünə zülm edən və cahir bir məxluqdur. Allah subhanə və tealə bütün müsəlmanları bağışlasın və onların qəlbinə Quran sevgisi bəxş etsin. Bu ayəni dərindən düşünsək, Bu ayədə böyük bir ibrətlər var, böyük bir mənalar var. Və uca Rəbbimiz yenə də rəhmət sifətini bizdən ayırmır və nəsiyyət verir. Və tilkəl əntəl nəzribu həlin nəs biz bu misalları insanlara misal çəkirik. Ləalləhum yətəfəkkərun Bəlkə onlar düşünərlər. Bəlkə onlar Yenə də gəlblərində bir mərhəmət olar. Bütün insanlar cünah ed edəndir. Bütün insanlar xata edəndir. Və xata etmək ayıb deyil, cünah etmək ayıb deyil. Amma cünah edə-edə və o xatanı anlayıb, onu düzətməməyə çalışmaq və onu düzətməmək böyük bir ayıb və müsibətdir. Çünki Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm buyurur, Qüllü bəni ədəmə xatdaun, bütün bəni ədəm, bütün insanlar səhf edəndir. Səhvsiz bilirsiz ki, xata sözü ərəb dilində siqatul mubaləğə babındadır. Yəni ümumiyyətlə davam edən bir səfin içindədir. Və xeyrul xataəin təvvabun və ən gözəl xata edənlər də tövbə edənlərdir. Və ən gözəl də xata edənlər tövbə edənlərdir. Və uca Rəbbimiz möminləri, insanları nida edərək qulə ibadiyyəllədin əsrafu aləənfüsihim la taqnatu Ey öz nəfslərinə zülm etmiş, ey öz nəfslərində israfa yol vermiş, həddini aşmış qullarım. Allahın Allahın rəhmətindən ümidinizi üzməyin. İnəllaha yağfiruz zunuba cəmiə. Allah bütün günahları bağışlayandır. İnnahu huval gəfur rəhim. Həqiqətən o bağışlayandır, Rəhmandır, Rəhimdir. Amma vəənību ilə rabbikum Ona dönün. Ona qayıdın və ona təslim olun. Deməli, Allah subhanə və tealə bütün bizim səhv etdiyimiz əməlləri bizə keçər, bağışlayar. Amma biz ona dönməliyik, qayıtmalıyıq. Baxın, əlhəmdülillah, üzrə bu gür gözəl neyməti bizə nəsib edir. Qardaşlarımız bizim üçün bu gözəl otağı təşkil edib. Ki, müsəlmanlar bu otaqdan fayda alsın, xeyr alsınlar. Amma çox az bir insan Bu xeyri anlayır, başa düşür. Baxırsan ki, az bir insan bu otağa girir, faydalanır. Hətta işi olmaya-olmaya, olmaya, boş bəkar olu ola, vaxtını boş-boş şeylərin içində keçirir, amma dəstdən faydalanmır, dəstlərə girib faydalanmır. Hansı bir sual ola bilər, haransı bir onu düşündürdüyü bir sual ola bilər, gəlsin, versin, sual versin və cavabını alsın, bu onu maraqlandırmır. Maraqlandırırsa, azma maraqlandırır. Və artıq o deməkdir ki, bu insanın qəlbi ölüb. İnsanın qəlbi ölüb. Dünyayla məşğuldur. Yadında saxla ki, ey insan, dünya sözünün mənası, dünya sözünün ərəb dilində olan mənası aşağı səviyyədə olan deməkdir. Dənə fe feylindən gəlib, dənə ayağının altına dünya deyirlər ayətqabının altına dünya deyirlər sən bu dünyayla məşğulsan əlbəttə ujarab lənzurur və lâ tənsa nəsibəka minəddunya dünyadan olan payını unutma əlbəttə ki istə uşağın haqqı istə atanın haqqı ananın haqqı həyat yoldaşının haqqı bunlar hamısı hüquqlar, vəqtlardır sənin üzərindədir amma unutma ki dünya bir ötəri bir yerdir Necə Peyğəmbərim sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, bu dünyada bir yol keçən kimi. Yəni, gəlib o kölgədə kölgələndim, sonra isə yenə yoluma davam etdim kimi özmü təsəvvür edim. Çünki bu dünya ötəridir. Hər günün səni ölümə yaxınlaşdırır. Hər dəqiqən səni ölümə yaxınlaşdırır. Və sən öldüyün zaman... Sənin qohumun, əqrabın, sənin yaxının, uşağın, övladın, atan, anan, hamısı həyat yoldaşın sənin önündə yığışıb ola bilsin, ağladılar. Və o zaman sən artıq dünyanı fikirləşməyəcəksən. O zaman sən əməlləri fikirləşəcəksən. Oxuduğun Quranları fikirləşəcəksən. Allah üçün etdiyin əməlləri fikirləşəcəksən. Və biz istəyirik bunu müsəlmanlar hamı bir yerdə dərk etsin. Yəndirəm, səhv etmək, xətə etmək, ayıb deyil, problem de Amma bu xətələri bilib və yenə də o xətələrin üzərində davam etmək isə böyük bir müsübətdir. Hər bir insan səhv edə bilər. Heç kim iddia edə bilməz ki, cünah, o günahsızdır. sallallahu nələ Peyğəmbərimiz s.a.v. günahsızdır, mağsundur. Qalan bütün insanların səhvləri var, amma çalışmaq lazımdır bacardığımız qədər. Ona görə o celəbimiz buyurur Qadı əfləhə mən zəkkəhə Və qadı xəbə mən desəhə Nefsini temizleyənlər Nicat taptı Artıq əsil Mükafatı onlar götürdü Və qadı xəbə mən desəhə Və nefsini temizlemeyənlər Özünü haq hesaba çəkmeyənlər Mən bir il bundan evvəl de Beş tane sonra bilirdim Bir ildən sonra da 5 dana surə bilinən, 10 ildən sonra da 5 dana biləcəm deyə fikirləşən insanlar xadə və xasır ziyana uğradılar. Vay olsun onlara! Və müsəlman hər zaman irəlləməlidir. Müsəlman hər zaman elmində, savadında, əxlaqında qabağa getməlidir. Və əxlaq məsələsi mühüm məsələlərdəndir. Bugünkü müsəlmanlarda ən çox ehtiyac olan məsələlərdən də biri əxlaqdır. Allahın elçisi sallallahu aleyhi və səlləm böyük bir əxlaq sahibiydi. Sallallahu aleyhi və səlləm. Və əmin idi, əmin. Heç kimi ondan ziyan görməzdi. Və uca Rabbimiz öz peyğəmbərini vəsf edərkən belə buyurur, İnnəkə lə'alə xulqin azim. Ya Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm Həqiqətən sən Böyük bir əhlak üzərindəsən Böyük bir əxlaq sahibisən Və uca Rabbimiz Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmə buyurur Və nə ərsəlnəkə illə rəhmətən lil aləmin Biz səni aləmlərə rəhmət olaraq göndərdik Və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm Hadistə belə buyurur ki Mən əxlaqları, tamamlamaq üçün göndərilir. Yəni əxlaq simvol idi. Əxlaqın bariz nümunəsi idi. Peyğəmbərimiz sallallahu alayhi və sallamın sifətinə baxıb, hərəkətlərinə baxıb İslamı qəbul edənlər var idi. Nə qədər rəvayət var ki, sahabelər gəlirdi və 5 dəqiqə qırağdan peyğəmbərimiz sallallahu alayhi və sallama baxırdı və onun insanlarla olan davranışa baxıb Gəlirdi, deyirdi, Eşhəduən, La ilahe illallah anna və eşhəduənna Muhammedən Rasulullah və şəhadəti verirdi. Bu məsələlər də mühümdür. Və biz yalnız quran oxuyub, onu anlamamaq və yalnız quran oxumaq elə hər zaman bizim işimiz olsun deyə bunu istəmirik. Biz istəyirik, hər tələftən özümüzü tərbiyə edəyik. Həm oxuyaq, həm əzbəlləyəyik, həm də bacardığımız qədər ona əməl edək. Və bu, bir hər birimizə şərəfdir. Hər birimizə şərəfdir. Və bugünkü söhbətim ona görə etdim ki, oca Rəbbimiz buyurur və zəkkir Fəinna diqra tənfəül müminin xatırlad Çünki xatırlatmaq möminlərə fayda verər. Və yalnız e, bu babdan mən buyun bu xatırlatmanı ən birinci özümə, sonra isə sizə dinim. Nəsiyyət kimi. Çünki Peyğəmbərimiz s.ə.v buyurur, din nəsiyyətdir. Və indi isə gəlin keçək şey, təcvid dəstərinə. Bugün inşallah sizinlə əhqəmunun əsəkinə və tənuin sikunununun və ya tənvillərin hökmləri barədə danışacaq. Danışacaq inşallah. Siz bilirsiniz ki, quran kərimdə və ya ərəb dilində Bəzi sözlər var ki, bunlar sükunlu nundan bitir və bəziləri isə tənvillərlə bitir. Yəni, ən, in, un. Məsələn, Qul huvallahu əhədun. Sözün sonunda olan un tənvindir. Və 28 hərif bu tənvillərlə və sükunlu nundanla paylaşılıb. Yəni, hər bir hərfin öz qaydası var. Və bu həriflər müəyyən bir hərflər sukunlu nuna və ya tənivinə rast gəldikdə müəyyən bir qayda olur. Və bizdə inşallah Allahın izni bu qaydaları sizdən yavaş-yavaş öyrənəcəyik, sonra isə Quran-ı kərimdə tətbiq etməyə inşallah çalışacaq. Ona görə dərsimizə gələ, yəni gələndə quran kərim bütün tələbələrin qabağında olsun. Bütün tələbələrin önündə olsun. Və bilin ki, nun sakin və ya tənvillərin dörd hökmü var. İxfa, iqləb, ilhar və idğam. Və biz inşallah hər birini ayrı-ayrıca izah etməyə çalışacaq. İnşallah. Və İmam İmam-ül-Cəbzuri rəhiməkullah buyurur ki, Linnuni inteskun Valit tenvini Arba'u ehkamin Faxudu tabiyini Öz mehşhur Tuhfetul atfal şehrində buyurur şey Linnuni inteskun Eger nun sükunlu olarsa Valit tenvini Ve hemçinin tenvinlər Arba'u ehkamin Dörd təme hükmü var Dörd, dörd təme ehkəmü var Faxudu tabiyini Mənim bu Dədiyim bəyanı götür Və inşallah biz bu 4 hökmü yenə də təkrarlayaq, idhar, iqləb, idğam və Bu Bugün sizinlə inşallah idhar, idhar dərsini keçəcək. Bilmək lazımdır ki, idhar, idhar sözünün lüqəti, mənası açıq aydın deməkdir. Zuhur sözündən gəlib, idhar yəni adhara. Yəni, çatmaq, açıq aydın deyil, demək. Skullunun və ya tənbillərdən sonra 6 dənə boğaz hərfi 6 dənə boğaz hərfi olan deməli, boğazın əvvəlindən boğazınlar əvvəl hissəsindən həmzə və hə yəni ə və hə. boğazın ortasından ayin, bir də hə boğazın sonundan xa və qə. Hərflərinə rast gələrsə, bu zaman izhar olacaqdır. Yəni sukunlunun və tənvinlər açıq aydın bir şəkildə tələffüz olunacaqdır. Qaydanı bir daha təkrarlayaq. Və inşallah dediyimiz qaydaları Qurani-Kərimi oxuyarkən mən təkrarlaya, təkrarlaya inşallah yaddınızda qalacaq. Yəni ola bilsin indi bəzi şeylər yadda qalmur. Kim yazırsa yazsın. E, kim də yazmırsa Və ya, belə deyə, düşünürsə, yadında qalmayacaq, inşallah biz hər dərsimizdə quran bir Kerimdən 1 ayət, 2 ayət oxuyuruq və həmin ayətlərdə olan təcvid əhkəmlarını təkrar edirik hər zaman, inşallah. Və yavaş-yavaş təkrar edə-edə, edə, müəyyən bir müddətdən sonra həmin əhkəmlar artıq sənin beynində xupub qalacaqdır, inşallah. Bir daha təkrarlayaq. Nun sakin və ya tənvindərin hökmü var izhar, iqlab, idgham və ihfa. Birinci həqimi izhardır. İzhar sözünün lüğəti mənası açıq, aydın deməkdir. Yəni şukununun və ya tənvinləri açıq aydın bir şəkildə oxumaqdır. Və izhar hərfləri 6-dır. Və bunlar hamısı boğaz hərfləridir və bunlara deyirlər huruful halq. Boğaz hərfləri. Hansılardır? Həmzə, yəni alif sonra isə hə sonra ayn sonra ha hə, sonra xə və qə bu altı hərfdir bu altı hərf sukunluğun və ya tənvilin bu altı hərfə rast gələrsə sukunluğunun nısı, ənin nısı, inin nısı, ununlu səsi açıq aydın bir şəkildə oxunacaqdır misal olaraq mən ə mənə. Mən əmənə Baxın, mən sözünün sonunda Sıkunlu var Mən sözünün sonunda Sıkunlu nulundan sonra əlif gəlir ə mənə, yəni həmzə Bu zaman biz bu nın səsini Açıq-aydın bir şəkildə tələfüz edərik Mən əmənə. Daha bunu gizlətmərik Mən əmənə mənə və, və bunu idğam etmərik Mən Ə-mənə Biz bunu açıq-aydın bir şəkildə tələfüz edərik Və inşallah misalımız daha aydın bir şəkildə olsun deyə bugünkü e, dərsimizdə olan İxilas surasının 4-cü əyəsini oxuyub, orada izhar qaydasını daha geniş bir şə şə şə şəkildə inşallah izah edərik. Və misal çəkin, e, tənvillərə aid bir misal, dedik ki, ən inun, ən inundan sonra həmçinin bu 6 hərif gələrsə, bu zaman e, izhar baş verər izhar baş və ver, verər. Məsələn, kitabun kitabun anala. Kitabun sözünün sonunda olan un sonra isə əlifdir. Bu zamanda da həmin bu un açıq və aydın bir şəkildə oxunur. Və dərsimiz daha aydın başa düşülsün deyə indi hamımız inşallah İhlas surəsini açırıq. Qurani-Kərimlər açılsın və 4-cü ayətə baxırıq. Və bu ayətdə olan inşallah bir-bir hökmləri izah edək ki, e, hamımızın yadında qalsın. Hucurat 4 dördüncü ayətdə bu buyur, buyurur: "Vələn yekun lehu kufuvan ahad." "Vələn, vələn yekun Baxın, "yekun lehu" sözündə nun var. "Yekun lehu" Və sonra isə ləm gəlir şəddəli bir formada. Amma biz bunu oxuyanda oxuyuruq Və ləm yəkulləhu Nun səsi oxunur. Çünki biz inşallah gələn dəstərimizdə idqam dilən bir mövzu keçəcəyik. İdqam sözünün mənası hərfləri bir-birinə daxil etməkdir. Və bu da qaydanın da adı idqam biləğunnədir. İdqam biləğunnə. Yəni, günnəsiz idqam. Əgər sükunlunun Yəni, baxın, yakun sözünün sonunda olan nonun üzərində heç bir həritə yoxdur. Nə ə var, nə i var, nə u var, nə ən var, nə in var, nə un var. Buna dilə sukunununun, yəni hərikəsi olmayanınun. Əgər sukununun və ya tənbillərdən sonra ləm və ra hərifləri gələrsə, bu zaman idğam diləğunlə baş verər. Yəni, nı səsi oxunmaz, ləm və ra həriflərdən hər biri isə şəddələnər. İndi yakun ləhu sözündə baxın yakun ləhu skunlu nundur ondan sonra lemdir lem və bu ləm isə şaddələrdir və biz deyirik ki idgham biləğunne hərfləri 2 bu zaman m səsi oxunmaz heç bir yəni tələffüz olmaz Ləm səsi isə şaddələnər və lem yakullahu və lem yakullahu və lem yakun lahunun yerinə və lem ləhu deyə tələffüz edirik Və ləm yəkun ləhu Və ləm yəkun ləhu yox Və ləm yəkun ləhu deyə Və bu qaydanı adı idğam bilə günnə Yəni günnəsiz Və dedik ki, günnə nədir? Günnə burundan çıxan səstir Və biz bilirik ki, ərəb dində olan həriflər Həm ağız boşluğundan, həm də burundan tərəfüz olunlar Günnə 2 ikidir İki dənə ərəb dində həriflər var ki, iki hərif var ki, bunlar günnə həriflərdir Nun və mim. NUN və MIN Məsələn, ƏN ƏN Fikir verin, bu həriflərin məxrəci və ya səsi ağızdan yox, ağız boşluğundan yox, burundan tərəfiz olunur səs Məsələn, baxın, ƏN ƏN Amma başqa həriflərin səsi isə ağızdan B, T, F, G Amma bu iki hərif isə GUNN həriflərdir MIN və NUN Və bu qaydan adı idğam bilə günnədir, yəni günnəsiz idğam. Yəni nun səsi qətiyyən oxunmayacaq və səs burundan tələffiz olmayacaq. Fə oxunuş qaydası, وَلَمْ يَكُلْ لَهُ وَلَمْ يَكُلْ لَهُ وَلَمْ يَكُلْ لَهُ oxunuş, düzgün deyib. Ondan sonra İxlas surəsində olan 4-cü ayaya yenə baxırıq. لَهُ sözünün sonunda balaca bir vav var, damma. Bunun adı sile'dir. Sile, sile. Ve bu damma iki herkeğe uzadılır. Ve lem kufuvan. Ve lem kufuvan. Demir ki Ve lem kufuvan. Ve lem kufuvan. Ve bu vavın elametidir. Eger Hər hansı bir yerdə Qurani-Kərimdə hər hansı bir yerdə bu balaca vavu görsən, o deməkdir ki, həmin damma, u səsi iki hərəkə miqdarında uzadılacaqdır. "Walem yakun lahu yox walem yakullahu kufvan." "Walem yakullahu kufvan" oxumaq düzgündür. "Walem yakullahu kufvan" oxuyuram. Sonra isə kufvan sözündə əksər insanlar bunu deyir kuffan, kuffan, kuffa. Kuffan yox Kuffan. Və bu e, dediğim bu misala keçmiş qiraət alimləri öz şeirlərində və be, beytlərində qeyd etmişlər. İmam Əl-Cəmzuri e, məşhur Tuhfatul Atfal e, beytlərinin və şeirinin müəllifi olan İmam El Cemzuri buyurur: "Wahzar lədə da vavin wa fa'in taxtafi liqurbihima wal ittihad fa'rifi." Fa zaman vav, fə və mim hərfləri bir-birinə yaxın olduğu üçün bunları çalış-idgam etmə. Bu hərflərdən müğayyət ol. Yəni, baxın, fə və. Fə ilə növ demək olar eynidir. İkisi də hardan çıxır dodaqdan. Baxın, fə, fə, və, və. İkisinin də məxrəci dodaqdır. Və çox qarilər əksəliyyət oxuduğu zaman oxuyur ki, və ləm yəkulləhu kuffən əhəd kuffən, Orada isə sikun deyil, orada isə hərəkədir. Q-fu-van q oxumaq düzgün deyil. Q-fu-van oxumaq düzgün deyil. Və qari əgər buna fikir belməsə və buna diqqət yetirməsə bunu sikunlu halda oxuyar. Və lən yəkulləhu kuf-van Və bu cürda oxunuş düzgün deyil. Düzgün oxunuş وَلَنْ يَكُونَ لَهُ كُفُوًا كُفُوًا كُفُوًا يəni كُفُوًا oxunuşdur. Ondan sonra kufuən sözün sonunda en var, kufuən sözün sonunda en var və biz dedik ki, əgər sözün sonunda en, yəni tənvin fəthəin, tənvin kəsre, on um, tənvin damma və ya sukununmun gələrsə, hər hansı bir qayda baş verir. Və sözün sonunda olan kufuan, huan sözündən sonra elif gəlir. Ahadul. Kufuan əhəd sözü gəlir və biz dedik ki, ahad sözü elif, elif, yəni həmzə izhar hərflərindəndir. Və izhar sözünün mənası izhar sözünün mənası açıq, aydın oxumaq deməkdir. Və burada izhar hərfləri altıdır. Həmzə, hə, ayn, hə xa və qa və şir verinci əndən sonra əlif gəldi, yəni həmzə gəldi bu zaman ənsəsi açıq, aydın bir şəkildə oxunar və ləm yəkulləhu kufu vən əhəd kufu vən əhəd deyə tərəfüz onlar ondan sonra isə e, ayətə bir də baxın, əhədun sözün sonu əhədundur yalnız biz burada vəqf etdiyimiz zaman biz bunu əhədun yox əhəd deyə tərəfüz edirik Və biz dedik ki, qayda var ki, şey, əgər biz ayətin sonunda və ya sözün sonunda vəqf edərisə, yəni dayanarıqsa və həmin sözün sonu və ya ayətin sonu ə, i, u və in, unla bitərsə, bu zaman bütün hərəkələr, bütün bu sukunla sükunla, saidsizliklə əvəz onlar. Baxın, və ləm yəkulləhu kufuvan əhədun yerinə biz deyirik əhəd, əhəd, Əhəd deyə tələffüz edirik dayandığımız zaman. Keçdiyimiz zaman isə yenə də un səsi öz yerində qalır. Və Əhədün sözünün sonuna fikir versəniz, Əhəd dəl hərfinin üzərində balaca mim var, mim. Baxın, balaca mim var. Yəni, Əhədu dammadır, sonra isə dammanın üzərində balaca mim. Hərfi var və bu mim hərfi iqləbin əlamətidir və bu mim hərfini onun üçün qoyurlar ki, şey, əgər biz bu dördüncü ayətdən Bismillahirrahmanirrahim sözünə və ya Allahın bu de dediyi rahim Allahın rəhmən və rəhimin adı ilə bu sözə keçsək, bu zaman un səsi mimə, lə səsin mimlə əvəz olunacaq. Misal: və ləm yekullahu kufuvan ahadun. Bismillahir-rahmanir-rahim. Və ləm yekullahu kufuvan ahad. Kufvan ahad. Kufvan ahad. Kufvan ahad. Artıq burada mim səsi verdi və mimdən sonra isə bəyə gəldi. Və bu min də onun əlamətidir, iqləbin əlamətidir və inşallah gələcək dəstərimizdə iqləb nədir, iqləb nə zaman baş verir, iqləb sözünün lügəti və islahı mənası nədən ibarətdir onu inşallah bizsinlə izah etməyə çalışacaq. Sonra isə mən oxudum ki, Vallam ləm yəkul ləhu kufu vən əhədi, əhədi, bax, sözün sonunda əhədi deyilən bir anlam dedim, demədim əhədi. Əhəd. Dedim, əhəddir və buna qalqara deyilir. Qalqara sözünün mənası təzik deməkdir. Yəni, hərfi ə, oxuduğumuz zaman hərfin ə, deməli, üzərinə bir baskı yapılır və hərfin səsi dayandırılır, dayandırılır və sonra isə təzdən tərəfiz olunur. Və bu həriflər 5-dir. Bu həriflər 5-dir. Qaf, A, B. Cim, dəl. Həm ki, əhədun sözünün sonunda olan dəl də, de, həmin bu 5 hərifdən biridir. Və bu o deməkdir ki, hava axını dayanır. Əhəd də. Baxın. Əhəd də. Əhəd də. Başqa həriflərdə isə bu sifət yoxdur. Qalqalı sifəti yoxdur. Məsələn, bə. Məsələn, tə. Fə. Gə. Xa. Sə. Şə. B hərfində var, yalnız vəqf etdiyimiz zaman, ləhəbdə, cim hərfində də var, vəqf etdiyimiz zaman, əlhədgü, əlhədgü. Amma qalan bütün həriflərdə isə, bu 5 həriftən kənarda qalan 23 hərifdə isə qalqalar süfəti yoxdur. Baxın, əssin, əşşin, hava axının da dayanmır amma bu beş hərfdə isə hava axını dayanır. Məsələn, əd d, əd d, əq Və bunlar beşdir. Və bunlar bu hərfləri əzbərləmək üçün biz qutbucət sözündən istifadə edirik. Qutbucət, qaf, pa, bə, cin, dal. Və inşallah bugünkü dərsimiz bu qədər. Allahın izniylə İndiyisə gəlin İxlas surəsini mən oxuyum, ondan sonra mən oxuduqdan so sonra isə e, siz də məndən sonra ayətləri təkrar edin. <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim Qul huvəllahu əhəd قل هو الله أحد الله الصمد الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد وسبحانك اللهم وبحمدك ونشهد ان لا اله الا انت Nəstəqfiru qallahu mə və natu bileyk. Allah həm və razı olsun.